Tobias och för helsa ledamöterna välkomna till kvällens sammanträde och sen klara sammanträdet öppnat. Som vanligt så inleder vi det här med en dikt som framförs av en fullmäktigeledamot för Kristdemokraterna. De har bytt ut, de har bytt Centerpartiet och Kristdemokraterna. Varsågod Lars Åker. Kort och lagars. Ordförande, ledamöter och andra åhörare. Jag har valt att läsa ett par dikter av samma författarinna som Miljöpartiet läste ifrån sist. Och det är väl ungefär ett år sedan vi hörde henne här. Det är Astrid Spärring. Jag fick den här boken av henne när jag jobbade på Grytnäs friskola. Och hon skriver på första sidan i boken som jag fick av henne. Nog kan man klara att bara vara. Jag kunde ha räkt nästan den dikten, men jag ska läsa ett par som handlar om om eh, det vi har utanför oss just nu. Dödlös väntan. Sovande frusen mark. Snöflingor virvlar och yr. Blöt tunga faller det i marken hårda korn piskar i ansiktet finkornigt tagel dröjer på sovande frusen mark råfyllda snökristaller packas till täcke sovande frusen mark i dödlös väntan bidar våren längtar till lösning måste han har jag en dik till av Astrid Bengt reng orörd snö orörd snö slumrande skiftande frusen hård mjuk lockande skimrande himmelspeglande luftens snökristaller lätt befläckade av sot och flagor orörd snö vilande täcke förborja de hemligheter i miljontals skapelser orörd snö en längtan stillhet hängivelse till döds så utlämnad skönhet och vonda orörd snö tack för den dikten och den samlingen i början på sammanträdet vi går då vidare till upprop varsågod Agneta Törnqvist ja. Ulfberg Ja Jan Åke Andersson ja. Susanne Berger ja. Inga Magnusson ja. <hör> Lars Eriksson ja. Bo Brenström ja. Axel Lindmar ja. Runeberg Kirsten Andersson. Ja. Wojciech Necewicz. Ja. Patrick Engström. Ja. Mats Sundstedt. Ja. Anita Tärneborg. Ja. Kurt Åke Larsson. Ja. Leif Eriksson. Ja. Lars Levan. Ja. Johan Thomasson. Ja. Mia Bergkvist. Ja. Lennart Palm. Ja. Jerker Olofsson. Ja. Mona Hesselröd. Ja. Ruth Johansson. Ja. Christine Nilsson. Ja. Mikael Wesberg. Olof Rickmo? Ja. Monika Sjöstrand? Ja. Annika Larsson? Ja. Roland ja. Söderberg? Ja. Göran Neström? Ja. Kristina Abrahamsson? Ja. Anita Matsson? Är inte här. Per-Axel Liebeck? Ja. Gert Svedberg? Ja. Peter Gren? Ja. Görl Svedberg? Ja. Jerry Harrison, ja. Erik Polin, ja. Maria Seger. Ja. Någon som inte har blivit uppropad? Nej. Dawson. Fast eller vidt uppropet och när var hon? Nu är det då tillfälle för kommunrevisionen att informera eller säga någonting och de avstår från det idag så kan vi frångå den punkten. Så gör jag. Valomjusterare och tid och plats för justering. Mm, val är eh, i tur är Mona Hesserud och Per Axeljebeck med Bo Brännström som ersättare. Justeringen sker imorgon den 9 februari klockan 13.00 i kommunkansliet. Mona Hesserud. Mona Hesserud, Per Axeljebeck och Bo Brännström som ersättare. Ja, nu har hört om två gånger nu. Mona Hesserud, Per Axeljebeck och Bo Brännström som ersättare. Kom ut ser om. Så ja kan vi också fastställa tiden för justeringen. Ja. Svar jag. Ärende 1 då. Elever i 9C Domaråksskolan medborgerliga förslag om renovering av omklädningsrum i Domaråksskolans idrottshall. Varsågod. Mm. De eleverna i klass 9C Domaråksskolan som har lämnat in ett medborgerligt förslag om renovering av omklädningsrum i Domaråksskolans idrottshall. De anser att dörrarna i omklädningsrummen bör restaureras. Alla duscharna fungerar all eh, fungerar inte i killarnas omklädningsrum och ibland blir det stopp i golvbrunnen. Det är gula fläckar på väggar och golv i duschrummet och det ser allmänt ofräscht ut. Det luktar illa i hela omklädningsrummet vilket kommero på de dåliga avloppen. Det går oftast inte att spola på toaletterna. Vi belysningen är dålig och det finns inte så många speglar på killarnas omklädningsrum. Inte någon hårtork heller. Det finns några få duschdrapperier i tjejernas dusch, men det har man blivit bruna längst ner mot golvet. Vi ska få se några färgbilder på det om en liten stund. Eleverna vill lösa detta problem därför att de tror att fler elever kommer att medverka på idrotten och ta i mer om duscharna är fräsa. För nu avstår en del elever från skolidrotten på grund av att duscharna är så äckliga. Lokalfestgymnasiet och Domarökskolan har idrottsprofil, är det möjligt att det skulle locka fler elever från andra kommuner, vilket skulle gynna skolan. Om fler elever skulle vara med på skolidrotten skulle elevernas prestationsförmåga höjas även i de andra ämnena, då rörelse och förmåga att prestera hänger ihop. Och i det här förslaget så redovisar man bilder som vi kanske ska visa. Det är svårt för radiolyssnarna att se de här bilderna, men det är alltså bilder som är levda taget. Man vill inte berätta lite beskrivande. <laughs> ja, man visar lite bilder på väggar i duschen och på golvet. Då. Man vill ha kakel i duscharna. Man vill att, att alla duschar, toaletter och avlopp ska fungera om man visar bilder på hur det ser ut idag. Eller har såg ut då. Man vill ha bättre belysning och ett bättre insynsskydd. Och som sagt så ville man ha hårtorkare även i pojkarnas omklädningsrum. Okej. Dite klotter i omklädningsrummet. Ganska mycket klotter. Ja. Bara för övrigt då. Jag, jag kan väl då nämna innan man går upp att den här Medborgarförslaget har remitterats då till Bildningsstyrelsen, Gamla byn, AB och Fritid- och Teknikstyrelsen. Eh, bildningsstyrelsen har beslutat att uppdra till gymnasiechefen och rektor för domar och skolan att gemensamt, gemensamt med eleverna lämna förslag till förändring av omklädningsrum. Fritid- och teknikstyrelsen har också behandlat det här förslaget och man säger att som förslagställarna tar upp är det en mycket viktig faktor att miljön i omklädningsrummet är trivsamma. Vid det tillfälle för förslaget skrevs upp bilderna togs för omklädningsrummen i ett missrådigt skick. En tid senare gjorde gamla byn stora insatser ifrån för allt duschrummen. Rummen kaklades och duscharna åtgärdades. Vissa spår finns fortfarande av skadehörelse, men i dag är omklädningsrummen i bra skick. För att göra omklädningsrummen mer trivsamma krävs gemensamma insatser från de olika verksamheterna som nyttjar hallen. Och man föreslår då att ifrån Fritid och teknikstyrelsen att medborgarförslaget är besvarat med yttrande som styrelsen redovisat. Gamla byn AB anför i sitt yttrande att renoveringsarbete påbörjades i lokalerna och dessa färdigställdes under april 2009. Inga ombyggnadsarbeten gjordes dock då sådana arbeten är hyreshöjande och måste föregås av ett beslut av hyresgästen. Och det förslag som kommunstyrelsen lägger det är att medborgarförslaget tillstyrks enligt bildningsstyrelsens yttrande. Ja, det var beredning och förslag till beslut. Ordet begärts av Lars Isaksson. Varsågod. Ordförande, ledamöter och åhörare. Jag yrkar bifall till KS-förslag. Så tycker jag att bildningsstyrelsens förslag är väldigt bra. Jag tycker om det här att man ska i dialog med eleverna komma fram till en bra lösning. För eh, även om man kan säga nu att vi har man har fixat en hel del i de här i omgångsrummen så finns det nog en hel del kvar att önska om man skulle fråga eleverna. Så så känner de nog ingenstans i bilden att det är klart redan. Och det är nog väldigt bra att vi tar det här på allvar för att om vi ska få unga som engagerar sig och så så det är det bra att vi följer upp och låter dem få vara med sedan i processen och inte bara säga att det är fixat utan att de verkligen känner att de är med och då tror jag också att det kan bli en mer hållbar lösning. Så bifall till KS-förslag. Ja, någon ytterligare som önskar ordet? Överläggningen är slut. Så har jag. Det finns ett förslag och det är kommunstyrelsen förslag. Kan det också vara fullmäktigesbeslut? Ja. Svar, ja. Ärende två, det är delårsrapport för kommunalförbundet för vård och behandling i Dalarna i likvidation. Perioden 09-01-01, 09-08-31. Ja. Mm, det här kommunalförbundets huvudverksamhet har varit att bedriva akut- och utredningshemn. Och på sammanträdet i december 2008 så beslutade direktionen att avveckla de verksamheter som bedrivs inom kommunalförbundet samt att föreslår del äga kommunernas fullmäktige att lägga ner kommunalförbundet för vård och behandling i dalarna och det är också fullmäktige avställt och beslutat. Eh det gjordes en uppskattning att den totala nedläggningskostnaden av hela kommunalförbundet skulle bli drygt 10 miljoner kronor. Bindongerna och avtalen avslutas kontinuerligt och i samband med denna delårsrapport har de flesta avtal regleras och upphört att gälla. En annan betydande kostnad är hyran för lokalen. Förhandlingarna förhandlingarna har förts med hyresvärden och det ursprungliga kontraktet gällde till den 31 oktober 2011. Det är det man då har träffat ett överenskommelse mot en ersättning av 1,3 miljoner kronor och då har redan nu avslutat det här hyresavtalet. Gällande den totala nedläggningskostnaden kommer med största sannolikhet budgeten som gjordes inför beslutet att hållas, och inget oförsett inträffa kommer kostnaderna till och med kunna bli något mindre. Eh revisorerna i kommunalförbundet har överskikligt granskat eh förbundets för vård och behandling i likviderationsdelors rapport från och med den 31 augusti 2009. Genom översiktlig granskning är besänntigt begränsad och inriktad på analys och mindre på detaljgranskning. Man bedömer att delors rapporter i allt väsentligt uppfyller kraven enligt den kommunala redovisningslagen. Nedläggningsarbetet genomförs på ett anmodsenit och effektivt sätt. De ekonomiska mål som fastställs i budgeten för nedläggningsarbetet efterlevs. Härför häföreslår då Eh kommunstyrelsen att delors rapport per 20090831 för kommunal förbundet för vård och behandling i Dalarna i likvidering godkänns. Och innan ni går till beslut så tror jag det finns lite jäv i det här ärendet. Ja, Lars Isaksson anmäler jäv. Det är Daniel Jäv som fanns. Mm. Mm. Jag har några hört fördragning och förslag till beslut. Någon som önskar ord? Överläggningen slut. Ja. ja, ja. Kan då besluta ni Kommunstyrelsens förslag i ärendet. Det var ju. Ja. Ärende 3. Västmanlands landsnämnds löne nämnds budgetuppföljning 2009 10 31. Mm. I verksamhetsberättelsen så ser det ju visat att efter tredje kvartalet förra året märks det att personal ut i verksamheten har blivit mer insatta och känner sig lite mer bekanta med selfservice och de utbildningsinsatser som gjordes börja som gjorts har börjat ge jätteeffekt. Det märks även att löne­sektionens personal landat i det nya lönesystemet men framförallt i ett nytt arbetssätt. Från oktober förra året så finns arbetsgrupper inom löne­sektionen som arbetar med införandet av TimeCare Pool och upphandling av ett nytt PIA lönesystem. Eh, arbetet med internkontroll har intensifierats under hösten 2009 och som mål för perioden 2009-2010 nämns att arbetet med internkontroll kommer att intensifieras under hösten. Självservice för timanställd personal införs på en arbetsplats under oktober 29. Förarbetet för integration med lönekoppling mot med, mot Personlig P och Timecare Pro startas upp under hösten 2009. Och här föreslår då kommunstyrelsen att Västmanlanddalarnas lönenämnds budgetutföllning 2009 10 31 godkänns. Det röstas också igen. Det gav anmälds av Agneta Törnqvist och Ulf Berg. Det var väl alla som var jävliga där. Ja, det finns ett förslag till fullmäktige. Någon som önskar ordet på anledning av beredningen och föredragningen här. Överläggningen är slut. Svar ja. Kan vi då besluta enligt kommunstyrelsens förslag, ärendet? Svar ja. Ärende fyra. Ärenden ansvar för tillsyn och kontroll om handel med vissa receptfria läkemedel samt revidering av styresreglementet för omsorgsstyrelsen. Jag jag. Mm. En ny lag om handeln med vissa receptfria läkemedel har trätt i kraft den 1 november förra året. Samtidigt har lagen om detaljhandel med nikotinläkemedel upphätts. Den nya lagen gäller detaljhandel till konsument på andra försäljningsställen än öppen vårdssapotek. Detaljhandel enligt lagen ska hanmeldas till Läkemedelsverket som har tillsyn över lagens efterlevnad, samtidigt som kommunen är ansvarig för den lokala kontrollen. Och idag är det omsöstyrelsen som utövar tillsyn och kontroll över lag om detaljhandel med nikotin, läkemedel. Och här föreslår då kommunstyrelsen att Västmanlanddalarnas miljö- och byggnadsnämnd ges i uppdrag inom Avesta kommuns ansvarsområde utövar tillsyn och kontroll över lag 2009 kolon 730 om handeln med vissa receptfria läkemedel. Och att styrelseregimentet för omsorgsstyrelsen revideras enligt följande. Omsorgsstyrelsens uppdrag att utöva tillsyn och kontroll över lag 2007 kolon 1455 om detaljhandeln med nikotinläkemedel upphör. Och här är då tanken då att medlemskommunerna i miljö och bygg ska fatta samma beslut. Så att man utövar tillsynen över ett större geografiskt område. Hopp, när var beredning och förslag till beslut någon som önskar ordet. Överlämningslut. Svar jag. Finns ett förslag i ärendet det kommunstyrelsens förslag kan det också vara fullmäktiges beslut. Svar ja jag. Ärende 500 hurdmannaskap för översta kommuns ungdomsverksamhet. Varsågod jag. Mm. Det är nuvarande förvaltningsorganisation så ligger ansvaret för den utotriktade fritidsverksamheten för barn och ungdom och fritid och teknikstyrelsen. Fritid- och teknikstyrelsen har behandlat utredning som redovisar två alternativa framtida organisationsmodeller. Alternativ 1, barn- och ungdomsfrågor kvar hos fritid- och teknikstyrelsen. Alternativ 2, ungdomsfrågor underbildningsstyrelsen. Och, eh, avsaknaden av en kommunaltjänst som arbetar övergripande med ungdomsfrågor är stor. I en organisation där någon eh, uttalat har arbetat med ungdomsfrågor- Dels direkt med ungdomar, dels förvaltningsövergripande och som styrelser och koncernledning kan nyttjas som kunskapsbank och för att utveckla vår kommun i ett ungdomligt perspektiv. En flytt av ungdomsverksamheten till bildningsstyrelsen gör att möjligheterna att finna resurser till en sådan funktion är större än hos fritid och teknikstyrelsen i nuläget. Så fritid och teknikstyrelsen föreslår fullmäckat huvudmannaskapet för den utåtriktade fritidsverksamheten för barn och ungdom överförs till bildningsstyrelsen. Och det förslag kommunstyrelsen lägger berat huvudmannaskapet för den utåt riktade fritidsverksamheten för barn och ungdom överförs till bildningsstyrelsen. Det innefattar verksamheten i kulturhuset, fritidssportsverksamhet och stöd till sådan i egen regi, egen eller föreningsregi. Skateparken och skatehallen deltar när i idrottsförebyggande arrangemang. Samverka med andra förvaltningar och organisationer i drogförebyggande arbeten och nätverk riktade till barn och ungdom. Och att ekonomichefen ges i uppdrag att revidera ekonomiska ramar med anledning av ändrat huvudmannaskap för Avesta kommuns ungdomsverksamhet. Att administrativ chefen ges i uppdrag att revidera styrelsereglementet med anledning av organisationsförändringen. Att kommundirektören ger sig uppdrag att utreda förvaltningsorganisationen för den verksamhet som är i först i bildningsförvaltningen och redovisa utredningen så att kommunfullmäktige kan behandla ärendet senast juni 2010. Ja, det var beredning om förslag till beslut. Ordet har berättat om Agneta Törnqvist. Varsågod. Ordförande, ledamöter och övriga åhörare och det här har beslutat det har ju byggts upp då utifrån en utredning som man är gjord och vi har sett att verksamheten på kulturhuset lämpar sig väldigt mycket för att ingå i avestmodellen 2.0. Så det är kan man säga därför vi gör det här. Eh vi har två grejer då som jag tänkte bara poängtera och det är den andra sex satsen då att ekonomichefen i ECi är uppdrag att revidera ekonomiska ramar med anledning av ändrat humankap och man har suttit nu i förhandlingar då under ett par veckors tid och tittat på det här vad är det som ingår och inte då. Det är lite klurigt när det gäller sånt här men man är fullkomligt överens nu då så att man man vet hur mycket pengar som ska föras över från den ena styrelsen till en andra. Den sista strecksatsen då att vi ger kommundirektören ett uppdrag då att utreda förvaltningsorganisationen. Det är med anledning utav att fritid och teknikstyrelsen har alltså ett väldigt stort besparingskrav på sig. Nu flyttar vi över kultur och ungdomsverksamheten från fritid och teknik till utbildningsstyrelsen och de delar som är, ni vet att det finns också en utredning om eventuell bolagsisering utav vatten och renhållning. Vi gör renhållning. Och då bör man titta på hur ser den övriga verksamheten ut och hur ska den organiseras i framtiden. Och det här uppdraget vill vi då ge till kommundirektören så att han kan redovisa och vi fattar ett beslut då i juni månad om det här. Så det gäller alltså all övrig verksamhet som vi nu inte för över till bildningsstyrelsen som ska gå sig igenom helt enkelt. Och med det så yrkar jag då bifall till kommunstyrelsens förslag. Ja. Vår utsikt är det trevligt. Varsågod. Ja, med detta flit så får vi en ytterligare pusselbit som saknas i avesta modellen som eh Anneta har sagt eh och den hör otroligt mycket med ett drag för ribbigande arbete. Eh vi kommer så snart ni än komma ut och tala om exakt hur vi gör de ganska stora projekt som vi tänker skötsätta. Eh det som är glädje givetvis det är att vi äntligen får kontroll över gula villan igen. Eh så vi kan fucetta våra verksamheter debatteras lite granna och käfsades som nå insatser hitredit. Eh och det är oerhört viktigt att alla ska förstå vad gula villan är och gula villan är och behöver från början ett mötesplats. Ett mötesplats som eh skon hittas för att kunna arbeta med olika typer av eh, samhällsdelar, olika målgrupper. Och eh när vi har skapat Avesta framtid Avesta eh så det var ett initiativ av några ordförande i några styrelsen framförallt eh de stora styrelsen och eh Och där har vi delat problematiker med arbetslösa och de som riskerar att vara arbetslösa i olika delar. Man kan säga eh bildningsstyrelsen skulle ta hand om de som gick ut fram till gymnasieskolan ut alltså det ungdomar och sen eh, stadshuset och eh tillväxt skulle arbeta med de som är äldre. Och då har vi sjösatt givetvis alltihopa på gymnasieskolan för ungdomar och för de äldre gällde att sätta en annan projekt. Och då har vi bjudit in alla möjliga krafter och då har vi haft både fackföreningar och ABF som hörde av sig att vara med för att arbeta med arbetslösa. Så då har vi gjort en del där kommunen har helt enkelt bjudit lokalen och vi har eh och ABF och fackförening ställde upp med personal och de andra kostnaderna för att de skulle kunna täcka den äldre delen som inte normalt sett vi vi vi når. Och det var ju en riktigt bra dill. Eh orätt smart. Eh det var ju väldigt bra att vi har engagerat er just detta. Det var öppet för alla. Men så är det att när det gäller stora arrangemang och stora samhällsinsatser så det är inte många som mäktar med. Och det är ju så att ABF är en av de studieförbundens eller den enda studieförbund som mäktar med så stora grejer och fackföreningar det är de enda som har till direkt tillgång till de som är med och är arbetslösa. Det är för att de är fackföreningar så vi har nyttjat alla de här givetiskontakter och satt ihop våra krafter. Kommunen ställde med upp med lokalen och eh OBF och Fackförenings ställde upp med styrkorna och arbetarna. Jättelyckat projekt och vi kommer givetvis fortsätta såna här projekt. Det behöver inte alla gånger vara OBF eller kan vara Svenska kyrkan, det kan vara vem som helst, alla som vill bidra till samhället och alla som vill göra det bättre. Och det är så kommer vi i styrelsen behandla fortsättningsfinansgula vila så det är lika bra än ni vet när vi fattade beslut att vi kommer fortsätta med detta. Vi kommer att fortsätta erbjuda lokalen för att någon annan ska gå in och kunna göra verksamheten. Det är det absolut bästa business man kan göra, det för att det är så otroligt många andra resurser som samlas på samma plats och kommunen inte väl pengar ut med, med med saker som andra en dag redan gör. Det kallas för nätverks arbetande samhälle, och det är det som eh, vi kommer fortsätta nyttja gula villan villan. Jag kommer aldrig att begära hyran från någon som vill göra något bra för ungdomar eller för andra målgrupper. Så innan vi röstar så är det lika bra att ni vet det, det för att så kommer det vara eh, och skit parken och skit hallen och alla de här grejerna de kommer också ligga som en stor komplement för arbete inom Siva service. Så det är ju så vi hade tänkt göra. Jag är väldigt glad och tacksam att tjänstemän har kommit överens om pengar för att. Det det gick över lite knepigt om de inte skulle gå och göra. Då vet jag inte hur det skulle låta idag. Men men de gjorde det och det var ju jättebra att de gjorde det. Där vid det är lugnt på området så det, så vi kan fortsätta arbeta. Så det här blir bra flit, det blir bra verksamhet, men kom ihåg, vi tänker nyttiga gula viran precis som det var tänkt och vi tänker inte ta en sekin hyra från någon som vill arbeta i detta. Aldrig. Jaha, det var alltså dags för Ulf Berg, varsågod. Ordförande, ledamöter, ibland får man inte intryck att det gäller att lägga lägga ut din redor, men det var ett jättebra besked från Voye. Det finns en miljon kronor på framtida Avesta, helt orörda pengar i kommunstyrelsen 2009. Alltså, det var viktigare att ta pengar från ungdomsverksamheten mycket intressant eh från oppositionen och eh, alliansen så har vi helt avstånd från den naturligtvis. Sen har vi absolut ingenting att och tycka i projektet eller dit. Absolut inte. Vi bara tycker att det ska vara beslut, men det ska vi ta en diskussion in fråga som är ställd senare då. Eh vi tyckte från början att hela fritids eh sidan skulle över direkt och tillbaka till bildning en så kallad återställare. Nu förhandlade vi och under kommunstyrelsen och, och la ett yrkande då om vi kunde utreda det här enligt den sista strecksatsen. Och fick igenom det och då har avin en politisk renhet och då ställde vi oss bakom. Eh så att det är helt okej okay att vi lyfter över det här till bildning men det har ju varit hela tiden vår uppfattning att det har varit felaktigt beslut att flytta fritid över till, till teknikstyrelsen. Eh och jag har uppfattat som även den politiska majoriteten bör ha insett att det där var ju inte allt för klokt. Så det är ju positivt om vi kan få en samsyn. Nu kommer vi att fatta ett beslut för hoppningsvis före midsommar så vi också vet hur den politiska organisationen ska se ut för det kan ju hända då att vi måste förändra då men det finns väl ingen anledning att före går den den utredningen som kommundirektören ska göra utan vi avvaktar den men jag tror att det här kommer att bli ett ett bra resultat. Sen är det viktigt att påpeka att det inte bara fritidsområden som ska utredas utan det kan ju då hända att vi avbolligeras som det nu går det finns ju en annan utredning som tittar på det och då har man också en bit tekniskt verksamhet kvar som och man kan måste fundera vad den ska då. Men som sagt, en senare fråga, vi yrkar bifall då till kommunstyrelsens förslag efter de förhandlingar som gjordes efter courts. Ja, ordet ber jag Wojtic sentid. Nezevic, varså. Ja, jag säger jag tänkte ju så vi är viktiga vetar. Det är faktiskt så att jag har inget som helst inf inf inf information att pennan har tagit från ungdomsverksamheten det är det hierar man har utrett att de någonstans där men men det har ingenting med ungdomsverksamheten att göra och det är inga pengar det är ingenting ingen verksamhet som inte gjordes av de pengarna det är det är rent virtuellt skaff som om lite siffro hello där men ungdomar har inte förlorat en enda krona som jag har förstått nu är jag inte ligger inte det under bildning så då är jag kanske empatisk och svara men men men fortsättningsvis blir det samma sak nu blir det ju så som sagt vi kommer inte ta ut hyror från från de som vill arbeta för ungdomar och sen får de heta exakt vad de vill. Det det stund stund är fullständigt i bara de är med och vill bidra. Men jag har lite svårt att se vart någonstans. Jag har nästan tittat på det här nu överflyttningar som sker och kulturse på väg till oss och vi har tittat ganska noga på ekonomin och vi har tittat på verksamhetsberättelser jag har tittat på verksamheten bakåt och jag måste säga jag har inte hittat någonting där som tyder på att de har blivit av med någon verksamhet på grund av att det fanns någon bokföring på på på Gula villan jag har inte hittat det sen bara därför att jag inte gjort det betyder inte betyder det inte skedde men jag har inte hittat någonstans spår att ungdomarna har blivit av med någonting så, men det är de som har tittat på som kan fortsätta den debatten kanske inte jag men som sagt när jag tittar på det här så kan kan inte jag se det i alla fall att någon har blivit av med verksamheten Okej okay, då var det replikbidare Ufberg var så och eh, föran jag konstaterar att vi har nästan ingen ungdomsverksamhet kvar under förra mandatperioden så eh, drev man ganska hårt om att det skulle finnas ungdomsverksamhet i olika kommundelar och liknande. Vi köpte tillbaks Gura villan efter mycket om och män för att det skulle bedrivas ungdomsverksamhet. Vi har ingenting emot att LO, Facken och ABF eh, har verksamhet i Gura villan, dock bör det fattas politiska beslut. Idag är det kulturhuset som står för hyran för Gura villan naturligtvis om om man har haft upp pengarna och över till annan verksamhet till ungdomar så så har det är klart att det har blivit en en kostnad för ungdomar om man har använt pengarna till annat men eh, det där kan man ju alltid säga att det inte var så här och, och så vidare men eh och läser man en en tidning så får man i varje fall intrycket att det finns tjänstemän som har synpunkter på hur kostnadsfördelningen har varit. Det får väl stå för de tjänstemännen men jag tror faktiskt att de har rätt i det här fallet. Och vi är på listan än, Patrik Angström, där efter Agneta Törnqvist. Huvudförande ledamöter är jag. Interna hyror kan man ju själv som, men alltså de verksamhetspengar för ungdomarna är ju inte det frågan om utan vi har ju fått pengar från Guldavilla, 200.000. Så att eh, alltså det är olyckligt när man hamnar i det här folkkryvetet. Den faste kanske är lite år här då, men att vi skulle missjuna ungdomarna på något sätt i att kulturhuset sköter gula villan, det tycker jag är fel. Agneta Törnqvist, varsågod. Eh, ja, ordförande ledermöter. Det var ju, Patrik sade nästan det jag tänkte säga då, för att det är så att i bud, mål och budget 2008 så tillförde fullmäktige i ett särskilt beslut 200 tusen till fritid och teknikstyrelsens ram för driften av gula villan. Och det är alltså pengar som ska då bekosta ja, el och vatten och avskrivningar och räntor och sådana saker som huset kostar. De här pengarna kostar huset, vare sig desto tomt eller om det är verksamhet i huset. Och de 200.000 de är alltså avsedda för själva driften inte för verksamhet. Japp. Yep. Det var några ytterligare som jag kallar. Ja. Kock. Ja, Nokke Andersson varsågod. Ordförande ledamöter och åhörare. Jag var nere på de gula villorna när de startade upp det här med Framtira Avesta eh Kåren Periers, boe var nere där man hade ungdomsråd. Vi var där ifrån vårt parti. Jag bland annat representerade då SAP i det här fallet. Det vi hade då en diskussion med människorna nere med Kåren och det där de inbjöd in oss till verksamhet att förlägga välgånghet för att eh kombinera och komma närmare ungdomar i det huset. Om jag förstår det här rätt så då bjöd man in förenar, kom ner med verksamhet som främjar kommunens utveckling. Eh och då har vi några tag initiativet och förlagt verksamheten. Det som kanske var synd var ju att det var tänkt att ungdomsrådet de här skulle driva väldigt mycket verksamhet. Men som jag fattat tyvärr mer från vad de utav vuxna där så klarar man inte av det att bedriva verksamhet nere här. Men med tanke på vad LOABF ändå gör, det är ett gediget arbete med de arbetslösa där man har hjälpt dem med ekonomin och så över ekonomin och det och det är ju en kommun väldigt bra. Och det här är ju en samhällsfremjande insats som man ändå gör då, för att hjälpa till för att städa eh, efter den bordiga regeringens eh, vad heter det? sentringar och all kassarna som ställ till för folk. Och jag tycker det är jättebra. Och sen när det väl så här det bästa vore om vi alla hopade verksamheten nere där för att främja verksamhet i Moderaterna, eh SAP:s centern. Då skulle det bli ett jättebra nere den att vi var nära varandra i Europa. Så att eh, men jag stödjer kommunstyrelsens förslag i den här frågan. Tack. Då var det tur av Mikael Westberg därefter Vojsik Netsevich. Om. Ordförande ledamöter Jag tror att det är så här Ulf Berga. Du letar alla små saker som finns. Här ska det finnas kontrakt. Vad jag förstår så under tid din tid. 2002 till 2006 tror inte det skrevs så kontrakt på vilka föreningar de som hade någonting där nere utan det är så många som har sagt här nu att det här är en oerhört viktig verksamhet som fackföreningarna går in med egna pengar för att driva och kommunen har ett tomt hus som man ställer upp med. Vad är problemet? Och jag tycker ju så att jag provar ner till Guldavilla idag. Där som jag är en av de som har varit med och hjälpt till att få gång det här. Och frågade om det var någon ifrån någon annan partiledare här i Väster kommun ifrån på scenen som har varit ner dit. Då var det har varit TV press allt möjligt när det här stod igång men ingen har ju en som gått ner dit. Men det här är väl inga grupper som är viktiga för er. Är det kabinett eller kommersiella förlag? Vojtech Knezevic. Ja, bara kort det är exakt det som Mikael säger vi har varit på mina historiken när vi öppnade här stället så har vi sagt att det här är lokal Ni är välkomna, alla är välkomna. Inga kontrakt, inga såna här saker. Det för det handlar inte om att skapa i byråkrati. Om ett en förening vill köpa ett projekt på två dagar, inte ska man skriva ett ett kontrakt en annan på fyra månader. De behöver inte skriva kontrakt. Det är först när man ska äga huset, hyra den för sig själv för för väldigt lång framtid då kan man börja prata om kontrakt, men inte projekt. Och verket har exakt samma eh utgångsbok. Nej, vi har ett ett ett projekt som vändes ut i skolorna och det kommer en organisation eh som är beredd att förbereda och ge, genomföra projektet. Betala projektet bara de får tillgång till lokalen, då får de det. Och det är precis samma som med, med gula villa. Men det är ju så, det är en kamp mellan de som ville göra någonting åt eh, eländet när Sverige slog till först i Europa med med mot människor mot de som struntade <här> göra någonting och vaknade för snu. Och hitta problem. Det får inga problem. Det har aldrig varit fel och det kommer aldrig att vara fel att låta människor hjälpa andra människor. Jaha, då är talarlistan blank. Är det någon som önskar ordet till sig? Överläggningen slut. Tror jag. Även om man har haft olika synpunkter och olika infallsvinklar i debatt så finns det bara ett förslag och det är kommunstyrelsens förslag. Kan det vara fullmäktiges beslut? Svarar jag. Nu skiftar vi lite grann. Välkommen Laila, du får komma och slå den ner här och Maria Seger ut går. Tack för hjälpen Maria. Nu fortsätter vi med punkt nummer 6. Förslag till revidering av fullmäktiges beslutande uppföljningsrutiner i mål och budget 2010-2012. Jag godgör nog. Mm. Här är det ekonomichef Siv Karlsson som man för att tidigare års erfarenhet har visat att månadsuppföljningarna per november och maj har en lång eftersläpning samt att månadsuppföljningen för januari har ett litet värde. Anledningen till förslaget är dels att med ett dagsaktuellt uppföljningsunderlag möjliggöra den politiska ekonomistyrningen deles för att frigöra resurser för årsredovisningsarbete och kommande uppgradering byta av ekonomisystem. Så det förslag som ekonomichefen och kommunstyrelsen har, det är att månadsuppföljning till kommunstyrelsen sker från och med år 2110 för följande månader: februari, april, juni, juli, september och oktober. Ja, det var alltså förslaget Och till beslut finns det någon som önskar ordet. Överläggningen är slut. Kan vi då besluta enligt kommunstyrelsens förslag? Bra jobbat. Ärende 7, överföring av nettobudgetram från omsorgsstyrelsen till bildningsstyrelsen för kostverksamhet. Herr Åks ekonomichefen som anför att det samband med fullmäktige beslutet avseende kostverksamhetens överföring från omsorgstyrelsens ansvar till utbildningsstyrelsen har rink beslut om överföring av nettobudgeten för omsorgstyrelsens nuvarande kostverksamhet fattats. Och det förslag som kommunstyrelsen lägger, det är att 2009 års nettobudget dras på 2 980 000 kr för kostverksamheten flyttas från omsörsstyrelsen till byggnadsstyrelsen 2010. Hela omsörsstyrelsens besparingskrav på verksamheten på totalt 1 550 000 kr fördelat under 2010-2011 förs över som ett krav på byggnadsstyrelsen att uppnå. Varför? jag har fått ovanligheten skuldsorn får jag prata hela tiden kväll men det är så mycket som rör verksamhet som är han ansvarar för. Men det är ju så att också man ska se här att även om man flyttar en kostorganisation ihop, man flyttar ihop helt enkelt det är i Lars Isaaksons styrkom flytta ihop med med bildningsstyrelsens styrkor, då betyder det inte att att man på något sätt flyttar allt tänkandet till bildningsstyrelsen. Det betyder att vi samordnar helva kostorganisationen, men fortfarande omsorgen och bildning tillsammans styr över det. Och det är det som den nya i den senaste mandaten, eller den mandaten som vi har haft, som vi har skapat, de här gemensamma styrgrupper medan omsorg i utbildning och de hela tiden resulterar i nya sammanslagna nya konstellationer och de resulterar i en mycket bättre verksamhet och billigare verksamhet. Här har vi väldigt stora ambitioner och givetvis än eller kvaliteten, matens kvalitet som kommer bli en väldigt stor satsning på på just den biten. Det ska vara närproducerat, det ska vara ekologiskt, det ska vara bra och god kvalitet på mat. Och, och det andra det är mått upplevelsens kvalitet. Men det återkommer vi till senare för det är det som den nya organisationen kommer att eh bringa med sig. Så det är viktigt när vi fattade beslut att tänka att vi kommer fatta nu beslut inte om att vi sparar lite pengar på det för det är egentligen inte hela världen, men att vi kommer att skapa en organisation som kommer öka drastiskt mått kvaliteten som vi delar till våra elever och våra brukare i avesta kommun. Och. Nu godnittliga. Ska möteskaulet överläggning slut? Svarar jag. Det finns då ett förslag det kom munstyre kommunstyrelsens förslag kan också vara fullmäktiges beslut. Svarar jag. Ja, ärende 8 då, det är från fullmäktiges valberedning nominering av ledamöter till föreningen Svenskvatten. Varså gör han. Mm. Eh det är så att valberedningen för Svensk vatten har uppdraget att lägga fram förslag till de var som ska förrättas på föreningsstämman i Norrköping 18 och 19 maj i år. Och i föreningens stadgar så står angående valberedningens uppdrag att valberedningen ska sträva efter att skapa en styrelse som är sammansatt med en kompetens och känner för en helhetsomsorg vara föreningens totala verksamhetsområde. Vårbyle valberedningen ska sträva efter att fördela de förtroendevalda posterna i samma proportioner som samhället i stort utvisar. Vidare skall en rättvis geografisk spridning av posterna eftersträvas, samt att såväl mindre som större medlemmar blir representerade. Föreningsstämman i år ska välja åtta ledamöter till styrelsen, varav fyra förtroendevalda och fyra tjänstemän. Och här nominerar då herr föreslår då valberedningen att Åvesta kommun nominerar Patrik Engström till politikergruppen och Tom Sandvik till tjänstemannagruppen. Ja. Ni har hört förslaget. Finns det några ytterligare? En omöver förslag där? Svar ja. Då kan vi då besluta enligt valberedningsförslag och nominera dessa två. Svar ja. Ja, sen är det nian. Redovisning och delegationsbeslut. Mm, det är två stycken beslut som redovisas. Det är sölmektes ordförande då har fattat beslut. Det första gäller representationsformen vid Karlfres gymnasies svärskap för ett förberedande möte om ansökan om EU-bidrag till ett multilateralt projekt om kommunikation. Och här är det då utländska gäster från Tyskland, Portugal och Spanien. Eh det andra är representationsformen i samband med besök från Polen den 22:e första till 23:e i första. Och eh, syftet med det besöket är att knyta kontakter och stärka avelsarbetet i Vicente Parken. De polska gästerna kommer att träffa styrgruppen för avlsar Vicente Parken och träffar den, den 22 januari. Och eh, det beslut som fullmäktige ordförande fattat är det som brukar fattas i sån här sammanhang att representationen omfattar maximalt två glas vin alternativt två öl till middagen och att det på håll fri alternativ alltid ska erbjudas. Ja. Det var det som var delegationen. Nu nu förstår jag att många ledamöter läser handlingarna väldigt noga och ser att Karlfeldt gymnasium är fel stavat i den första. Men eftersom jag begrepp att det var det det var handlade om så godkände jag det här i alla fall när jag skrev under. Så att det, det förändrar inte beslutet. Kan man då godkänna med de delegationsbeslut? Svar. Jag. Ärende 10 frågan Anita Mattssons Sverigedemokraterna frågade Tom Sjöstens ordförande Lars Isaksson om flyktingmottagarna av ensamkommande barn i Hedeby. Finns ingen här som kan ställa frågan så att eh, Jag får väl uppdraget hör som anlett. Jag skriver belunder om man vill skriva av den kan vi göra så. Så ja. 11 nya ärenden. Inte 11, punkt 11 nya ärenden. Ja. Har ja. ja, så många nya ärenden men inte. Ehm det första är ett medborgarförslag från Kentråb om verksamheten i Koppardalen. De anför att restaurangen Elvan i Koppardalen åter har gått i konkurs. Om någon restaurang ska kunna överleva i Koppardalen i framtiden måste det bli mer verksamhet i området. Han föreslår att det vore bättre att lägga hotellverksamhet i Koppardalen istället för att ha hotellverksamhet plus huset. Plus husets övernattning kunde istället öppnas upp flerder färre i och med Dalabarnans kommande rustning så kanske det blir fler tågstopp i Åvesta och då skulle det säkert passa med hotellverksamheter kopplat till den. Han föreslår Han har också förslag på att området kunde inrymma vissa hantverkare, en hantverksby samt att skyltning och belysning måste förbättras. Även myntmuseets öppettider borde förbättras och om turistbyrån fanns i närheten skulle det kunna skötas, sköta om insläpp etc i museet. Det är remiss ja, på den. Då. Det är remiss på den och det föreslås att vi överlämnar det till kommunstyrelsen för beredning och beslut. Kan det vara fullmäktiges beslut? Ja. Det har vi nästa. Mm, till medborgarförslag. Det är Fredrik ja. Enokssons medborgarförslag om släckutrustning i bostäder. Det handbo talar att lagen om skydd mot olyckor talar tydligt om att vi alla ska tänka på vilka möjligheter vi har att släcka en brand i våra hem. I lagtexten står det också att att du ska ha tillgång till släckutrustning i skälig omfattning. Utifrån detta har räddningstjänst Dalarna mitt från och med januari i år gällande alla villor och radhus i Falun, Båläng och Säter kommuner krav på minst en 6 kilos pulversläckare alternativt en brandslang monterad på centrum. Centrum Rulle och kan föreslå då att Avesta kommun bör följa räddningstjänst Dalamids skärpning av krav på släckutrustning i bostäder. Ja, därför slår vi remiss till kommunstyrelsen för beredning och så kommer vi tillbaka. Kan vi göra så? Svar ja. Sen hade vi en remiss till Harry Erikssons medborgarförslag om uppsnyggning av smidesparken. Mm. Jag nanför då i sitt förslag att Smedesparken ska återställas till 1970-talets utseende och bifogade ett antal aktuella vinter och sommarfoton från miljön kring Smedesparken i Krylbo. Herr Eriksson redovisar att beskaret behöver sport, det är en trafikfara när buskarna inkräkter på gatan. Det är omöjligt att gå eller cykla på eh den sidan av gatan där de buskarna växer och på vintern finns det ingen plats att få undan snö på grund av beskaret. Afförre föreslår då att buskaget vid Tunnbinnaregatan 4 och mellan Jernvägsgatan och Tunnbinnaregatan mitt emot Konsum Rids snarast upp med grötterna. Remitteras till fritids- och teknikstyrelsen för beredning och beslut. Kan vi ha så? Ja då. Gåter uten med då kanske. Då så, då är vi inne på en fråga. Ulf Berg vill ställa en fråga till Agneta Törnqvist om hon drar spadur ska stängas för allmänhet. Varsågod Ulf. Ja ordförande, tycker ordförande att jag ska läsa hela frågan för ja, liksom lyssnarna. Ja, du vill ta hela frågan. Ja, då börjar vi från början. Ja. Skall Horndals badhus stängas för allmänheten? Vid senaste fritid och teknikstyrelsens möte informerades om att Horndals badhus ska stängas för spontanbad. I fortsättningen ska man få boka badhuset på samma sätt som man bokar en gymnastikhall. Undertecknaren är mycket förvånad över hur den politiska majoriteten kan likställa dessa två frågor. När det gäller ordning och säkerhet finns det alla anledningar att ställa betydligt högre krav på ett badhus. I den miljön förekommer drunkningstillbud och ibland tyvärr olyckor med ännu värre konsekvenser. Det känns som man sagt det men säkert vidrarna på antalet badande för att sedan helt stänga badet. Undertecknande mer vet om att badhus kostar stora pengar att driva. Nu har vi dock en väl ett välfungerande badhus i Hordal och det bör också vara öppet för en del av befolkningen som inte bor i centralorten. Föreningarna kommer också att tvingas arbeta ännu mer på frivillig basis. Unedriften ska skötas av föreningarna själva. Frigit måste spara minst en halv miljon kronor och avestavallen kommer snart att vara snart att helt vara utan markmästare. Mycket stora investeringar har beslutats under förra mandatperioden och har till största delen genomförts innan nuvarande majoritet tog över ledningen. Dessa investeringar på över 10 miljoner kronor lämnas nu över till föreningarna att sköta. Det kanske skulle kunna fungera om också pengar före med till föreningen men nu genomförs hela projektet som en besparing. Det kommer inte att utveckla kommunen. Fritid- och teknikstyrelsen måste naturligtvis genomföra kraftiga åtgärder för att anpassa sin verksamhet till den nya budgetnivå som majoriteten slagit fast. Alliansen och ARL har lagt en helt annan ram därför att vi anser att konsekvenserna leder till att kommunen förlorar en hel del av sin attraktivitet när besparingar genomförs. Undertecknads ställer därför följande fråga till kommunstyrelsens ordförande Agneta Tönkvist. Hur kan ovanstående besparingar utveckla kommunen med tanke på att våra på med tanke på att ett av våra profilområden är sport. Ja, frågan är ställd och Agneta Törnqvist är beredd att besvara frågan. Varsågod. Ordförande, ledamöter och Ulf Berg. Och ja, som du nämnde så fick ju fritid och teknikstyrelsen ett proportionellt stort besparingskrav då i det här balanspaketet som vi tog förra våren. Vi fastställde ju det i fullmäktige våren 2009. Eh, därför vi gjorde så stora besparingar på fritid och teknik, det var ju för att vi majoriteten då vi prioriterade verksamheterna då som finns under omsorg och bildning. Eh fritid och teknik tog tag i den här besparingen och tittade på hur skulle man kunna spara den på olika sätt. Eh Hundrars badhus och där fick vi ett förslag då på att man skulle kunna spara då 600.000 sammanlagt. I fritid och teknikstyrelsen så gav man ett uppdrag då till fritidschefen då att ta fram lite olika förslag på tänkbara åtgärder för att hitta en besparing. Och jag tror att det var sex åtta olika förslag som man plockade upp på bordet i april. Man gick vidare då med att eh frihetstillsynsstyrelsens ordförande tillsammans då med en ledamot från oppositionen och frihetsschefen då skulle eh fördjupa sig i lite andra eh eller i de här olika förslagen som kom då och man bestämde sig för att gå vidare då med ett förslag då som innebar då att man skulle fortsätta att ha båd huset öppet till allmänheten. Man skulle se om man kunde samarbeta då med de övriga verksamheterna i kulturforum som det heter idag. Jag så inne håller ju huset här inne håller ju både badhus, teater och idrottshall. Eh och det här var ju då för att bevara verksamhet och öka tillgängligheten framförallt då. Det har fattats ett antal beslut eller uppdrag då under jag har med mig lite protokoll här ifrån fritid och teknikstyrelsen. Eh den 22 i fjärde. Så hade man de här alternativen och där beslöt man då att man skulle gå vidare med alternativ 4 och alternativ 4 det innebar eh just att man skulle då tillsammans med Hondors den här utvecklingsgruppen då titta på hur man skulle kunna då ha ett öppet hållande för allmänheten och slå ihop de här verksamheterna så att man fick ett större utbud. Eh det hästade inte på problem så när man träffades i september så ändrade man uppdraget lite grann för det hade visat sig då att det här är ju då i Juanulus skolan då som inhyser mycket utav de här verksamheterna och det skulle vara väldigt krångligt då att få till de här förvaltningsövergripande delarna och få till det rent organisatoriskt. Och då fick alltså fritidschefen i uppdrag då att titta på en lösning eh inklusive en konsekvensbeskrivning då för att öka tillgängligheten eh inklusive träningslokalen genom att installera ett lås och passerssystem och minska bemanningen. Och det här mötet som Ulfberg hänvisar till då i förra veckan på fritid och teknikstyrelsen så jag förstår så var fritidschefen där då för att redovisa hur långt han har kommit i det här uppdraget med det sista han fick då i september och en höring har inga beslutsfattats och det kommer upp på bordet så småningom med ett förslag till beslut och det då vi politiker får ta ställning till hur det ska se ut men du säger också Ulf Berg att det här skulle vara ett sätt att på sikt minska minska antalet bad och så att vi sen skulle kunna stänga badet men det är ju faktiskt tvärtom vi försöker hitta olika alternativ för att slippa stänga badet för med de stora besparingskrav som vi har på fritid och teknikstyrelsen så skulle det allra enklaste för dem vara att komma med ett förslag på att vi stänger badhus i Hondor men vi vill inte göra det utan vi vill försöka hitta en annan lösning och eftersom det finns då så mycket verksamheter som inrymms i de där liggande lokalerna så borde man kunna komma överens om hur ska det här fungera. Och den linje man går på nu då att hitta det här lås systemet det skulle vara någon form utav bokning då. Eh om det är bra eller dåligt det kan inte jag svara på idag för att konsekvensbeskrivningen är inte framtagen klart och vi har ju alltså inte tagit något politiskt ställningstagande till det. Vad gäller Avestavallen eh så pågår det diskussioner med föreningarna då om att anläggningarna i framtiden då ska skötas mer och mer med föreningsdrift. Eh vad jag förstår då så har man gått till stå lite grann i de förhandlingarna. Man kan inte acceptera de villkor som fritidschefen har föreslagit. Så den här frågan kommer med all sannolikhet upp på fritid och tekniks styrelsens bord igen för ett nytt ställningstagande. Vi har väldigt många fina anläggningar i våran kommun. Vi har en ishall på Avestavallen. Vi har en konstgräsplan. Vi har också precis förnyat de löpbanorna där uppe. Det är alltså våran huvudarena. Men vi har också anläggningar på andra ställen i kommunen. Vi har flera fotbollsplaner. Vi har en ishall i Skoxpån. Vi har badhuset i Hondal, vi har det nya badhuset i Avesta det här är ju dyra anläggningar oftast som slukar väldigt mycket energi. Och för att komma ner i kostnaderna så har också fritid och teknikstyrelsen utrett då hur man ska kunna spara energi i framtiden för att kunna få mer pengar över till verksamhet. Och senast i förra veckan så diskuterade vi faktiskt i ordförandegruppen då om man ska försöka gå vidare med ett energisparprojekt. Och vi tycker det låter intressant så att det kommer vi också förmodligen som någon form utav förslag till beslut framöver då hur hur man ska kunna göra. Det finns ju solceller och det finns vindkraft och det finns jordvärme och alla möjliga varianter för att man ska kunna spara energi. För våran våran ambition i majoriteten det är att Hovestavallen ska kunna ha ishallen uppe ska kunna ha konstgräsplanen varm så att både fotbollsspelare och hockeyspelare Skorpionen har en vändda anläggningen när den står där och är så fin men vi vet inte riktigt är den. Och jag hoppas att fritidschefen kommer överens med föreningarna hur den på bästa sätt hur vi kan hjälpas åt för att vi ska kunna använda våra fina anläggningar i framtiden. Ulf Beriva så Ordförande och för anne ledamöte kan man ju kanske inte påstå att jag fick riktigt svar på frågan hur det här kunde utveckla profilområdet sport och där kanske inte går att svara på den frågan heller. Eh jag tycker man ska dra sig till minne så att vi från alliansen har 11 var ganska kritiska till den budgeteringen som eh gjorde så vi sa också att man kan inte budgetera uta, utifrån ett värsta läge när vi har en ekonomisk kris som vi måste gå tillbaks till jag tror 1939 eller för för krigstiden för att hitta motsvarande tapp i, i tillväxten. Eh och som av en händelse då så lär det ju bli en 20 25 miljoner över budget på budgeten. Eller blir ett, ett positivt så och där kanske är vadå 15 miljoner bättre än budgeterat varaktigheten har ju i och för sig inte gått så där riktigt strålande det är några miljoner plus sen finns det ett antal faktorer men det är ju alla faktorer man ska spela efter så som så, så vi tycker att de här olika besluten är olyckliga sen är jag ju delvis part och i Ävig när det gäller Avestawallen eller isen så där ska jag inte lägga mig men det gläder mig i så fall att ordföranden kanske i, i Avesta AIK har insett en problematik som är därför att eh, jag tror att den klubben kanske är ännu tuffare. Vi har ju ändå i Övsta Bekö kommer ganska långt i att dels ta över Backmes rit både för dig eller ehm här dig och kvälla, men det är också där känns lite utrustning med, med en kyl anläggning och och det som är så att eh, ja, vi får se vad som, som händer. Men jag vill ändå slå fast och det tror jag vi kan göra från från alliansen och AL, då att de här profilområdena vi har. Jag tror att vi måste när vi budgeterar när vi funderar så måste vi verkligen se till att att också leva efter det så att vi kan att det verkligen kan bli profilområden och det är väl ingen tvekan om att att Åvesta kommun har en väldigt bred när det gäller sporter. Det och det tycker jag vi ska fortsätta och utveckla och då måste man ju också som politiker se till att det det finns resurser Jag är den första att erkänna att den dagen i Honduras när vi mer eller mindre kanske måste bygga om eller bygga nytt då tror jag att det inte finns något badhus i Honduras. Det det ska jag vara ärligt och säga. Men så länge det finns ett badhus som fungerar hyggligt så tycker jag det är väldigt viktigt att vi inte gör någonting alla mora bebe utan vi börjar prata som landstinget prata att säga att vi ska nog lägga ner för sen försvinner personalen och sen jaha så var det ju inte riktigt bra och så ska man försöka öppna och söka folkås sen så så får man inga så måste man lägga ner för länge som vi jobbade och det är väldigt viktigt nu att att Hornor och den kommundelen jag tror att det, det är väldigt viktigt och eh det är nog lite för många i Hornor som eh, kanske kommer ihåg den där eländiga likskit där man var eh, omkring på när bruket låg ner och levern och lite som om det är en enda stor kyrkogård eh jag tycker att de personerna håller på och får rejält fel. Det har kommit till en utvecklingsgrupp som eh kommunstyrelsens ordförande nämnde som var ganska så kritiska till förslaget att ta över ansvaret för badhuset i och för sig, men det börjar röra på sig. Vi har fått en diskussion om bruksparken. Vi ser att företagen Blomstar industripå industriområdena annat man gick och flytta från Kungliga huvudstaden till Hornsdor och så att det är väldigt mycket positivt och jag tror att kommunen här i sitt budgetarbete ska fortsätta se till att man kan driva de anläggningar som finns så länge de är i hyggligt skick. Sen som sagt var den första är känna och förstå sig för att just bad är väldigt dyra men samtidigt ett väldigt viktigt att vi har en en hög säkerhet och som har vin händelser ni som läser gatlis nyheter kunde studera just den här vikten av kommunala bad och att helst skulle små barn man skulle ha dem på grepp av stång för att det inte skulle hända olyckor. Det var väl bara en slump att just den nyheten kom det var inte samma ordna men en fråga men det var ju lite intressant att den kom och därför tror jag inte alls på att ett badhus ska vara föreningsdrivet utan där ska man ha professionell personal som kan se till att de som är där eh kan bada i så säkerhet som det går och undvika allvarliga olyckor och för övrigt då så kan jag ju ändå tacka för svaret även om jag inte riktigt förstår er politik för att profilområde av sport ska ska liksom kännas av till grannkommuner. Men om nuagnetta ska gå upp igen så kanske jag kan få det, det lite tydligare då eller om det bara är den ekonomiska verkligheten som gör att man inte orkar med eller att man helt enkelt felbudgeterar och inte be... för då är det väl bara en slump att det blir 20 miljoner över på sista raden då även om vi sa det. Agneta Törnqvist varsågod. Urförande ledamöter. Jag Ulfberg det är ju tack vare att vi har då de här profilområdena eh, Koppardalens sport och outdoor som vi också försöker hitta lösningar eh till våra anläggningar helt enkelt. Eh vi kanske inte hittar just de lösningarna som har varit uppe på förslag men jag hoppas att vi på sikt ska kunna hitta bra lösningar som är hållbara för framtiden eh vad gäller de 20 miljonerna på sista raden som Ulfsberg hänvisar till och som jag får brev om vad vi ska använda till och som det står i tidningarna om vad vi borde använda till och vad många utav våran personal tycker att vi borde använda till kan jag ju säga då att det här ska vi naturligtvis diskutera när vi gör bokslutet men det har ju kommit så pass långt nu av Väster kommuns bokslut så att det ser det ser ganska bra ut det ser ut som vi gör 20 miljoner plus och det är då mot en budget som vi la på 10 miljoner plus så det är alltså 10 bättre än budgeterat. Eh ändock har vi 16 miljoner mindre i skatteintäkter än vi trodde när vi la budgeten i november 2008. De här extra 10 miljonerna eh kommer allihopa ifrån AFA försäkringarna. Vi har alltså fått en klumpsumma tillbaka på de avgifter vi betalar in. Och eh Att vi har ett överskott för övrigt, det beror ju på att vi lade ett sparförslag och styrelserna har varit fantastiskt duktiga och tagit i tur med det här och spart ihop en hel del av de sparkrav som kommer framöver. Bildning kommer att göra ett överskott på mellan 6 och 7 miljoner. Det ser väldigt bra ut och det är tvunget för att annars har de inte klarat årets budget som ligger alltså nästan 20 miljoner mindre för bildning att ha verksamhet för. Skulle vi ha gjort av med alla de här pengarna, då hade det sett ännu värre ut 2010 och 2011 med de prognoser som vi hade på skatteintäkter då. Nu ser det ut som konjunkturen är på väg att vända och förhoppningsvis ska vi få en tillväxt i landet som gör också då att vi får ökade intäkter. Och med det var det också mogna och beredda att titta på vad kan vi då på bästa sätt använda de extra pengarna till. Men som sagt jag har hellre oppositionen emot mig i debatten än att jag får revisorerna på mig för att jag gjort ett underskott. Ja. Och det med var ni nöjda med dem? Den enkla frågan. Då kan vi från gårdan punkten. Då går vi över på nästa fråga, Ulf Berg som frågar Agneta Törnqvist om upplåtan av kommunala lokaler till andra organisationer. Varsågod. Ja, då ska vi bli lite tydligare i den här frågan. Frågan är då upplåtande av kommunala lokaler till andra organisationer. När det blir ett ett driftsprojekt i kommunala lokaler ska det naturligtvis finnas skriftliga beslut på hur ansvaret och eventuella kostnader fördelas mellan olika parter i projektet. Det tror det gäller för alla projekt och är lika viktigt även när deltagare i projektet är närstående till socialdemokratin. Det är angeläget att skattepengarna används så att det finns en stor öppenhet och att kostnaderna kan granskas och eventuellt ifrågasättas av kommuninvånarna. Här var vi i oppositionen också en viktig roll och därför beslöt vi att hitta närmare på verksamheten som bedrivs i Gula Villan. Ganska snart framkom att det inte fanns några politiska beslut och hyran täcktes på olika sätt genom att belasta konton där pengarna uppenbar, uppenbart skulle gå till annat än den verksamhet som bedrevs i Gula Villan. På en direkt fråga från undertecknad till fritidschefen sa han att han fått ett muntlig order av ordförande i fritid och teknikstyrelsen om att projektet, projektet skulle belastas. Vi tar oss från en annan verksamhet inom styrelsens verksamhetsområde. För undertecknad står det helt klart att majoriteten tagit genvägar i demokratin och ju nätverksamheten är stående till socialdemokratin. Här borde internkontrollen ha fungerat och slagit larm om att beslut ska fattas innan projekt genomförs. Nu blir det tyvärr nu blev det tyvärr inte fallet utan oppositionen fick sätta ljuset på felaktigheterna undertecknad ställer därför följande fråga till kommunstyrelsens ordförande Agneta Törnqvist Vad har kommunstyrelsens ordförande vidtagit för åtgärder för att beslutsprocesserna ska följa det reglementet som kommunfullmäktige fastställt Ja frågan är ställd och Agneta Törnqvist beredd att svara varsågod Huvudföranden det ledamöter och åhörare och Ulf Berg. Jag förutsätter att oppositionsrådets fråga avser fritidschefens påstående att han fått en muntlig order av ordförande i fritid och teknikstyrelsen om att projektet som avser skulle betalas från en annan verksamhet inom kommun inom styrelsens verksamhetsområde. Eh vi har ju diskuterat det här på en punkt tidigare idag. Och här kunde vi konstatera att Gula villan är avsedd för att vara en träffpunkt för framför allt ungdomar. Som jag nämnde tidigare också i målbudget 2008 till 2010 så har kommunfullmäktige tillfört 200 000 kronor till fritid och teknik styrelsen för driften av Gula villan. Tanken var att huset skulle användas som en träffpunkt för ungdomar under Kulturhusets ansvar. Vi har ju konstaterat att det har inte fungerat. För vad jag känner till så är ju ett fåtal ungdomsföreningar då som har tagit chansen att använda Gula villan för sin verksamhet och den har för det mesta stått outnyttjade. Men den har ändå kostat pengar för kommunen. Anställda har precis som Ulfberg nämner påtalat då för oss politiker att de här pengarna har kunnat komma till bättre nytta på annat håll. Och det kanske är sant men vi äg Gula villan, vi köpte den och beräknades att den skulle kosta 200.000 kronor per år i drift. Och de pengarna kostar den även om villan står tom. Eh det här innebär att det skulle inte vara någon skillnad om av oss närliggande organisationer är i Gula villan eller om den står tom. Den kostar ändå de här pengarna. Ulf Berg påstå att vi i majoriteten tagit genvägar i demokratin för att gynna verksamheten närstående oss. Det är så att vi i majoriteten, vi värnar om de som är, har det sämst ställt, och i det här fallet är det de arbetslösa. Vi var inne på det här tidigare också under den andra punkten att i det här projektet Framtida Avesta så har Avesta kommun tagit ansvar för att ordna sysselsättning för de ungdomar som gick ut gymnasiet våren 2009 i rådande lågkonjunktur. Och det projektet det har varit lyckats så här långt och för de ungdomar som inte tillhör den utpekade målgruppen och övriga arbetslösa i kommunen så har alltså L och facken tillsammans med HBF startat projektet som nu håller till i Gula villan. Ingen annan verksamhet blir lidande av att Gula villan nu äntligen fylls med verksamhet. Fritid och teknikstyrelsens ordförande har påtalat det här för sin förvaltning. Och det konstaterandet har inte föranlett mig att vi tar några åtgärder utifrån den fråga du ställer. Göra Villan är fortfarande tillgänglig för andra grupper om det finns intresse. Och tack vare att LOABF känner ett samhällsansvar och öppnat upp huset så kan faktiskt flera hitta dit nu också. Och den kanske äntligen kommer till användning då som avsikten var med den var från början. Tack! Ulf Berg, varsågod! ordförande. Det är godkänd av ABF. Nej. Nej, nej. Det är bara anständigt. Vad han ställde. Ja. Ett ord för att vi ska få fast ingen, det här debatten gäller inte ABF och LO facken. Jag tycker de har gjort ett bra jobb. Ingenting, men det som gör mig orolig, det var den vittnesmål på en tidigare punkt här när den ena efter den andra gick upp och sa att det var helt rätt. Jag kan inte tycka det är helt rätt att man öppnar dörr för en verksamhet om man inte så att säga har fattat beslut att det finns någonting utan det som man finns det är bara en muntlig order till fritidschefen se till att öppna dörr och sen betalar vi så där. Jag kan inte tycka det är rätt. Men jag hör att majoriteten tycker att det är ett otroligt vanligt tillväga, tillvägagångssätt och att det räcker inreligt väl. Det det måste jag säga att jag är otroligt kritisk till det. Jag tycker att sånt här ska det var så hiskeligt svårt att ta ett beslut om att nu startar vi det här projektet kommunens eh, så att säga insats i det här det blir att tillhandahålla en lokal och vi tar de kostnaderna eller fucken gör det ABF gör det. Ska det vara så svårt. För naturligtvis är det ju så att att kommuninvånarna som jag skriver i i min fråga här ska ska ju kunna se vad pengarna går till. Och det blev ju en ganska infekterad debatt i i Dalademokraterna där, där så att säga det fanns företrädare i kommunen som inte delar vad jag förstår den politiska ledningens uppfattning. Eh och det jag tycker verkligen att man ska se över hur man fattar de här den här typen av beslut och att det blir tydliga riktlinjer för om det här projektet på ett eller annat sätt havererar då måste man ju också titta i backspegeln och titta vem var det som ansvarar för vad. Men kom inte och säga att liksom ända målet är helga med den. För det är ju vad ni säger och ja, men det här är ju jättebra att man har gjort det här. Jo ja, men den debatten ska kommunstyrelsens ordförande säkert komma ihåg att den var också jag delaktig i när vi satt och diskuterade med frågan och vi hade en samsyn och jag hade en någon liknande idé och vi var överens om all som som ledde fram till det här. Så att det tycker jag är jättebra att man på olika sätt och de goda krafterna som faktiskt kan vara HBFL och LO facken ja att att vara med och Och dra det här. Men jag tycker att jag saknar i varje fall ett politiskt beslut. Jag tycker att det hade löst alla de här problemen. Och naturligtvis kan jag ha fel. Det har hänt förut. Jag satt hemma idag vid två timmars strömavbrott och var elakt på vattenfall när jag insåg att det var min egen huvudsäkring som har gått. Så att visst, ibland gör man fel. Det kan ha gjort även i det här. Då. Men jag skulle i varje fall ha verkat för att när man startade ett sånt här projekt så hade man fattat ett beslut att så här gör vi. Och jag tycker att det borde man kunna ta på sig att det är felet, men jag har förstått att detta tycker man inte är det minsta fel. Man kommer att fortsätta att jobba på det här sättet. Jag är starkt kritisk till det och kan i varje fall lova att om Alliansen och AL får ha chans att bestämma, då ska vi ha helt andra transparenta beslut som, som allmänheten kan granska och att vi också kan titta i backspegeln. Sagt var ni alltid frid och fröjd så brukar det gå bra, men den dagen det uppstod problem så är det väldigt bra att man har lite ordning och reda på vem som ska ansvara för valet. Så att jag är kritisk på den här punkten. Jag har konstaterat att majoriteten tycker att det var helt rätt handlagt. Jag har en helt annan uppfattning av ordförande. Magneta Törnqvist, varsågod. Eh jag Ulfberg, det politiska beslutet som är fattat angående det här, det är ju den dag vi bestämde oss för att vi skulle inhända Guda villan och använda den som en mötesplats för alla föreningar. Ulfberg varså. Är ordförande det var det inte vi var med och köpte det här och det var helt klart att det här skulle användas åt ungdomsverksamhet och det var helt och klart utpekad vilken typ av verksamhet som skulle finnas i den villan. Sen fungerar det inte det. Och ingen annan numers verksamhet heller när vi böt majoritet för den politiska viljan verkar tydligen saknas. Det är min analys. Agneta Törnqvist varsågod. men gulavilan låg lade, låg ju först under billingsstyrelsen för det var ju då man det tillhörde ja fritid hörde till billingsstyrelsen då. Eh, senare så blev det ju överflyttat till fritid och teknikstyrelsen. Eh, ett tag kallades det för UP det här, Jostpoint eller vad det var. Och det var då skulle vara föreningsdrivet då. Det var Om jag minns rätt så var det rollspelarna som höll till där ett tag. Det var nog den enda förening tror jag som har använt det flitigt och någorlunda regelbundet. Det har varit några något ungdomsförbund som har haft något möte och så vidare där. Och ja, här har vi ett hus som kostar pengar för kommunen. Jag har varit med i Gula villans historia ända sedan jag var ordförande för servicestyrelsen på 90-talet. Då köpte vi in gula villan av Holger. Han bodde där och kommunen ville köpa ut det här huset på grund av att det låg inom planlagd parkeringsområde. Vi har köpt villan av Holger. Vi försökte få verksamhet i den. Vi har renoverat den för hundratusentals kronor. Den var vattenskadad. Vi har i stort sett rivit allt inuti och byggt upp den på nytt. Vi har sålt den igen till privatperson. De har haft café där. Vi har köpt tillbaka den. Nu äger vi den och det här börjar bli såna förljetong. Nu har vi en verksamhet i den och jag är glad för det för det är en verksamhet som är verklig samhällsnyttig. Vi delar inte vi har inte samma uppfattning här oppositionen och majoriteten och det är väl bra det ska vi inte ha heller. Vi värnar om de sämst ställda och vi tycker det här är en bra verksamhet. Öl, vänta, varså. Ordförande, än en gång, det är det politiska beslutet som saknas jag har aldrig sagt någonting om att verksamheten är förkastlig. Jag har till och med tror jag uttryckt att det var precis tvärtom som var min uppfattning så kom inte dragande med det där utan det här är att ni har totalt missat hur man bör förankra politiska beslut. Eh för nästa gång kan det ju vara någon annan som får börja eh bedriva verksamhet utan att beslut utan att betala hyra och ingenting. Det verkar ju lite underligt. Det måste väl kommunstyrelsens ordförande medge. Hopp Angenett Turnqvist varså. Ja, ledamöter och Ulfsberg. Det spelar ingen roll hur länge vi debatterar det här vi är av olika vi är av olika uppfattningar i den här frågan. Eh Vi upplåter helt enkelt huset till verksamhet och det tycker vi är helt rätt. Punkt. Ja. Nu har den frågan behandlats färdigt. Kan vi fråga om en ny damen svarade? Och vara nöjda med den ja. Då går vi på punkt 12, delivn gör. Vad sa du? Ja, det som har skickats ut är fullmäktiges protokoll från mötet den 14 december 2009. Det är protokollet från Folka i Landsbygdsforum den 16 december 2009. Sen har vi omsorgsförvaltningens kvartalsrapport för kvartal 2 2009 gällande gynnande beslut enligt kapitel fjärde paragrafen ett i socialtjänstlagen som ej verkställs inom tre månader efter beslutsdatum samtidigt om fall verkställigheten avbryts och ej återupptagits på nytt inom tre månader på vård och omsorg har inga beslut att rapportera det som har delats ut på era bord det är fritid och teknikstyrelsens beslut februari 2010 om Marianne Erikssons medborgarförslag kommer passagen som finns under bron vid Brunnbäck öppnas för allmänheten. Och det är även ifrån samma sammanträde vid fritid och teknikstyrelsen om folket Hammars medborgarförslag om ordningsfrågor i badhuset. Ja. Då har vi kommer. Då är det slut. Nästan. Då har vi kommer till slutamper. Han vill lägga det liv när till Hanna. Så ja. Har vi ingenting kvar men innan ni hur vi sa ropp och reser och springer iväg så där. Så är det så här att kaffet som vi har beställt och så, det finns alltså att kunna ta nu efter samma rätt. Sen ser ni att vi har en, en fin bukett med tulpaner här fram. Och eh, vi brukar ju dela ut det till någon. Nu har vi två stycken som fyller år imorgon. Men det är bara en av dem som fyller 70 år imorgon. Och Rune Berg, du ska få blommorna idag. Vi var snabbast att komma på att du fyllde 70 i morgon. Vi gratulerar dig förskott och tar med dig blommorna hem. Ja, och därmed så förklarar vi sammanfattat ett slut. Kom ihåg att fika innan. Ja, då har ni lyssnat till kommunfullmäktige sammanträde från Fors Folkets hus. Det var Avestad, den här radioföreningen som sände, Radio Avestad. Och vi hoppas att ni lyssnar vidare på våra programmer.